ریاض السالحین حدیث نمبر شپک پانزوس اورم نمبر باب دے باب السدق او حدیث نمبر شپک پانزوس اصلورم نمبر حدیث دے باب عنبی صفیان سخر ابن حربین فی حدیثی التویل فی قصت احرقل دا اوگود حدیث تے دا غاہرقل چنبی علیہ السلام خط تے گلے و بادشاہ تا ملک روم تا او د واکه حادثه کې راځي قالا نه رقلوي فماذا يا امركم ها ابو سفيان باور کلا مسلمان شوی نو ابو سفيان نو مسلمان شوی دا دبن ابو سفيان نو مسلمان شوی واکه خو بیا هم خبره سیوا سی, سی خبره کوي د رشتیاو خبره کوي کفارو هو څه خبر کنن زه د منو مسلمانانو او رو د روغونو لږو دوکو نه بګزونو نه حسدونو نه رشتہ دارو وو فمازا هرکلوي زه د آد نبي عليه السلام رشتہ دارو دی له وکټه چې په عربو کې داس یو کس دی دا دا دا او هغه د پیغمبري داوه کړي دا هنو ایا د اشتیاوي ک د روغو بګد نو ابو سفیان تجارت د فارط له شام تا مخدر اسلام زده چې چا کفار او کې ورس بیا اسلام راوړیو داغه ته پوښتنه کوي چې په څو حکم کوي تا اوستا ان دا نبی علی صلوات و سلام قال ابو سفیان وایي و د ته کاسته ده د ته طریقه سره پیغمبر داوی کړي ده د په څو حکم کوي ابو سفیان یقول تو ماوي یقولو چې وایي دغه سره پیغمبر پاک او عبد الله وحده لا تشركوا به شيئا هغه د خبر بیان کې چې یو الله عبادتو کې عبادتو کې د الله وحده یک واجب لا تشرکو به شيئا او مبرخه دار کوي د دا الله سره یو شي د الله په شپتون کې د الله د مخلوق منس کې فرق پیژنه لکه اوس مو وی ګنم الله بغیر اسباب یوکار او کار کوي او مخلوق باسباب کار کئ وتر وکومای کولو آباکم او هغه وی ابو سفیان دوی ما خبره ده کئ چې دا پیغمبر پاکي پرې دی هغه خبره چې وایي ستا سوم شران ستا سوم شران اجداد چې کوم خبره کئ چې زمونک مشران وبدا دا د طریقې به وي الاات مناد عزاد دي عبادتونه به کوله هغه خبره اوسموي ویله کله پلاړه د نکدین راتینګ کئ علکه <سؤال> د پلاړو د نیک سره چې زمونږ مشرانو سکول بسغه دین دي دا نه وي چې د قران د سنت خبره راټینګیږي کله کله خو د سړی مشر او پلار شرابيمي وی غلط کارونه وکړي جوارې جوارې کې هم کېږي بارا نو د سنتو کنه واځ خپل مشرانو تابعداري که د قران او د سنت سره وی خو وی کوي چې نه د قران سنت تابعداري دي نو پریده آغا چوائی استاسو مشران او بالحکم دا کئی و یا امورونا بسراته او زمان پیغمبر په حکم کئی منتا پیغمبر خوال صنع گنیم نا ابو صوفیان آغا وقت کئی نا حکم کئی آغا سالی منتا پا منزر چه منزونو کئی و سرق او در اشتیاه و بیان کوي و لافا پاک دامنه ای دا عفت چه زان که پاک دامنی پیدا کئی بی حیاء نی مکوی لیکن اصلا بی ح وصله خپلولې او پاللې خپل مل کې سره رح سره نن سبا سره رحمي ختمه شوې ده خپلولې پالل خلخ ختم شوې حاضر حدیث کې راځي د خپلولې د پاللو چې اوسلې نه کې هغه د سند پیغمبر پاک ډیر مخ کې د هغه بارک ترې ده ها خپلولې پالل دایو اهم څه تپوس کول د خپلوانو صلات لرل عادتل دښمنی نه کاوه متفقون علیه اتفاق کړي شوی په دې حدیث باندې د بخاری او د مسلم عن بی صاحب وا وکړو دا کارونه کوي ګورب کافرو لا ایمان نه وروړي ابو سفیان خو یا غسړې دا خبره کوي واکه څه خبره کوي دا کوي کنه کې نبی رسول الله رسوبه یغم مسلمان شویو حالان کې دا ابو سفیان د لاس اړې صحابو فات شوې شي ځان شي ویلې او چاله چاته توفیق د ایمان ورګیونو مساخر کې بیا مسلمان شوو عنبي ثابت وقيل ابي سيد وقيل ابي الوليد سال ابن حنيف وهو دا ابي ثابت نه نقلي او د كونيهوا ابي سيده باجوي كونيهوا ابي دا ساهر ابن حنيف دا بدري صحابي دی د بدر صحابه هغه شان والے صحابه دي ښا اغا الله تعالی خو اخدي ډير قريب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام ویلی من سال الله تعالى الشهادت بصدق بالله الله منازل الشهداء او څوچ سوال کوي دا الله تعالی چړي وی دي الشهادت الشهادت شاله مالد الشهادت مرغرا کې علامه شهید کا بصدقن پرشتہ پرشتہ د نیت سره ها جنیت کې رښتیاي یو خاص ویلا چې شاید شو او شهید شو او شهادت مرګ راکي او چې شهادت او اخلاجی نبی سنډکاي نه پرښتیا باندې دا تمنا کوي سوال کې انشاء الله مال شهادت نصیب کې بالله الله منازل الشهداي اوپر سیدا کسر الله اغه مرتبو دو شهدا او تا و ان ما تعلا فراشی اگر کدې پخپلہ بي سلام ملو شو که پخپلہ بي سلام ول ملل شي الله بدل اجر ورګي لکه څنګه چې اجر شو عدا او تور کوي هنيک پکار په ار یو سیز کې نیت صحیح کا زدا خوراک ورو دم کور تا چې دې کې زما خپل پلوان دوستاني غم بازار کې خوراک قلم زمابه چی زو غرم نور پکې مسافر رغم نیس پکې دا ارجو شس کې کوا زدا خلې په غلي کوم چې زمما سره پکې نور غریبانان کمزورې راشي اغه اغم, اغم پکې وخوري دا نو کاغه اوم نو غو نو تاسو ثواب وشو په ارجو شس کې نیس صحیح کوا رواه موسم اوهدا میلاو شو چې الله اوهدا دې راکلا مال توفیق راکا چې په دې عهدې کې زده خلکو سره ښه رويو کما او سره عاجز ده وسین کیږي او په ماي لار لاله چ الله زغت لار صدا کما احسان سره وکما هاندې وزه کې خیر اوس بو ګورو او دمه پسر شو ال خامس نبی هريره بنزم حديث ده دی باب عن ابي هريره رضي الله تعالی نو قال ابو هريره چې وی رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي دیو دیو غزا او کله یو پیغمبر د انبیانو صلی الله رحمه تن علی سلام دی دی د الله په دغه انبیاله مسالم او چې غزاګانه کړی وي فقال نیو پیغمبر له قوم ته لایتبع عنی رجل مالا کا بضع امراۃ وجاءت به سر قوم روانو پیغمبر سره نو یو پیغمبر خپل قوم ته وی چې ما سره باندې اغه سره چا غ نکا کړي دی یوې خځې سره چې مالک دی یو اسی د خځې ګرځې د ایمان نن نکاح کړي چې کم سړي نکاح کړي نو هغه ما سره جات تن جي وہ هو يريد اي ابني بها ولما يبني بها او دا غ اراده د واده د دې خځې سره خوادي نه شوې دا غي سره کوج دن شوې دا خدای سباو بیگا کې دواده انتظار ده نو خدای ما سره jihad تجین او نیت خراب ده نیت ارواح دواده سره وای چې واده بکړې یو کنه واده بکلا کوم نو دا چې سره به ما سره ندي یعنی ها که jihad لږې که سفر لږې که علم لږې واده څخه کسب ما نه چې دا غسل بلکل عبادت څخه خالي وي ولې چې دا غل تللې شوې یو سره بل سره بل سره داس په توګه کې حضرت بیا تا کتل لشیوی یو دا دوی مولا احد بن ابی یودن لمیرفا سقوفا دوی پیغمبر پاکوینه به زی ما سره هغه کس یو کور لره او نهي پور کړی چت داغه ای دیوانې خې دیولی خودانتر انتظار دی سیمر تابعان کران شو سخرابان کران شو اذرابان کران شو زلالت جهات او نواجهات مزا د دین کا ته ځکه مزه چې ستا به هر وخت د دین تر صدغه می چې خدای کې سلیړاله یې دی وونه به گزار کړي کباران په شکار له او بچا په لشی دی وونه به گزار کړي نو تاسې سړې ځکه چې دا غږ با زین به کم خو متوجي اباده طرف تا دعا دریم ولا احدن اشتلا غنمن او خلفات وهو ينتظر اولاده دریم نبی عليه السلام او هر پیغمبر خلقوم توي نه نذدی یو سالې نه یو کس چې هغه اغستې اغستې غنمن کړي بيځه او خلیفاتین یو خان, و هو آم خان چه سباو دو او هو خلیفات هغه یو خان چې سبا د بیګای اوغه یعنی کګړی یو ګوهانه خو چې د سبا د بیګای یعنی نزدیک بچوته په پیدایښ کې نزدې وي به و هو او دا غسړې ينتظر اولادا انتظار کوي د اولاد د دې کډو بي زودو خانو دو نو کاغذ ته دما سره انده بو یې د ګړي بدنګي شې چې بچي به څنګه یا پتن لګي ملن شي څو به خصمانه کوي لکه یو خان و هه بچرولي پتن نو ار وږ به سره دا غسړه لګیدلې مقصد دا دی چې کله یو څړې په مشغله د دنیا کې مشغوله شو نو دا دین توجه او دا دین شوق دا غلط نزازی بیا بس او سمنگه خب ایغمد آمین کو چارسه کیه کیه گی با اوش کنگل دا که علم یوزه بر ذهنو بیام سبق نشوه ده کتاسو یکا منگه گی نا منزل فارغ ساتو چه سکیگی کیگی با وو هوا فا غذا نو غذا حکلا دا پیغمبر دادری و سیزونو والا کس با ما سرانی دي چې کوشده نیکلی دا او دا وادا پینتزار چته تیار ده خو چته خجول نه ده او دریم کری بیزی سروی بی اگسری د سبا او د بیکادی او د بچو انتظار ده نو داغ شوق په پا لنتر کی په کی او په بچو د ګړو بیزو دو خوانو کی نو قزا وکړه فدنا نو نزی شو منل قريه کلیدا صلاه العصر په وخت د مونس مسکه اغه روانو غذا ده 파 اغه کلی ته نزی شو نو د ماجیګر د ټیم وخت او قریبا من ذالکه یانځ دی وغه دا فقال نبی دا پیغمبر ل شمس نور تا خو خیال یې نو یا سفر ډیر شوو نور په ډوبیدو والو یا شمعون یا شمويل نو و هذ پیغمبر نو هغه نور ډوبیدو والو نا پیغمبر نور ته وی انک ماموراتن و انا مامورن تم مامور د الله او ز مامور د الله ما ته حکم شوي دي په مسکولو سره پیغمبر وي او نور ته وي تا حکم شوي دي په طلوروډ سره خدا شه وک اللهم احبسها علينا يا الله اسار کا ادان ور فمباندي لګي او درو رکوي کا اسنه چې موږ زان تیارو نه باندې دوفینو موږ بالا خلاف شي اللهم دې دین په تکل لوانو او مونږ سلګ اخر ځه وی دا دونی په تکل کې دکان کې غو پیغامه کا په شپوت نه واستې رادیو تناسته فلمونه ری تناسته کاروبار کې مزومز سودا د مز غم فکر نه کوي فحبسته نو غي سال کړې شو نور تر دې فتح الله علی چې فتح ک الله داغه الله سبحانه وکړي هځکه پی غمبر ته الله <سؤال> وې چې د کلې پهځ مادیګر د منځه مخکې مکې م کې پته کې پغمبرېمونږه وړسی دودو واړ دیمونږله موظم کېمونظم بس کا دا کې د وا ف خو لاپې ده د سوالی و ک چې اللهورلو غ و کاو کا نور دې د اصار شو او چې موظ وقع هغه کلې الله د په لاسو با سکه فتحکه خدا غدری قسمه خدک پکینو زکه هغه مشغله دنیا کې مشغوله کېدل کړه فجمع الغنائم ناراض پیغمبر د کلی د فتح کې دو غنائم جمع کړه فجاء اديانه ان ور راغې په هغه چې کله یو څه جمع کړه د خیرات طریقې دا و د ادم علی السلام په زمانوړو زمانو, زمانو کې د دا ادم په زمانه واقع شو دا شمعون و چا به خیرات کاونه په یوزې کې به کې خود ور براغه چې دا چاغه قبلې ده هغه به اوسو زیده او چې دا چاغه باندې قبلې قبلی نو به د غصب رنګا پروته و نو زه جما غنایم ټول جمع کړه د پیغمبر فجاعت یعنی النار راغه لتاکلها د پاره چې اخري دی ها غنی غنیمتونو لرا ها ور براغه د پاره ده چې غنیمتونو اخري فلم تتعمہا اغور اغغنیمتو نخورا پاتش پاس پیغمبر پوش چپ دی غنیمت کی چاسر نقصان کرے دے ذکر داغور اونسی دو دیکھ نقصان دے دیکھ غلول دے دیکھ خیانت دے دیکھ آسانو کے فقالوی پیغمبر پاک ان نفیکم غلولا یقینا پتاسو کے خیانت دے اے خلکو په تاسوو کې کسانو کې خیانت دی فیبا نی من کوې قبې راجلونلو بیاعادی و کې مع بیاات به کې مع سره د یو کس چې زبا بیاات کوم پهې زبا خیانت نهکومه اوس پبل لږې د کسانو نو فله کاې یا دوهجلینبيدي نو پی شو آېقابلیت د پ غمبر سر او۔ نو یو یوسری لاز پیغمبر سر اون خطې ده چې اون خطې ده د غلول داغه نه خوا فلزقت یذ رجلن بيدیه نو اون خطې ده لاز یوسری د لاز پیغمبر پاک سره نو Juda کیده فقال ان وی پیغمبر فی کوم الغلول فتاس قبلی ولو کی خیانت ده نو د خیانت توج نذکدا خیرات من قبول نشو چې یو کس کے خیانت را نو نوٹول شیگر وریگی بیا پوشی یو جماعت کی یو کس کے نقصان را رہے یو کس کے نقصان پا قبیلہ کی پا قرآنی کی یو غلط شو تو لکرآنی تا خلق بیا بد نسبت کئی یو جماعت کی یو کس نوٹول جماعت تا خلق بیا بد نسبت کئی پتاسو کی غلول لے پیغمبر پاکوئی فل تو بائینی قبیلتو کا فقال وچ بیات بکئی ما سرا قبیلہ ستا ستا اغه سړی ته وستا چکهما قبیلہ دا ما سبټوله قبیلہ ستا بیات کئ فال لازی قتی رجلین او سلاسه ته بیدی نو په ور شو لاز دو او سرو یا د درو سلو د پیغمبر پر پاس ورسلم دلا سلام فقال ان نبیلی سلام فیکم الغلول بتعزکه دوکا او خیانت ده د در کسانو یادو دو لازه پیغمبر بر سره یندې به خیانت کړی مال غنیمت کی مال غنیمت کې دا چې ځان ل یو شي خاص کړی د ټولو کسانو شیک ش دلس کسانو شیک ش دی او هغه ځانله یو خاصه جب کېواچ او خاصې کې د ته دو کوی هر ش خپله پهسه چله وررک پیاسه کوې یاېاجده یا غړه په جا او بال چې مثلې راې به قراراتېې نظاب خورا پیغمبر عالم الغیب نو وحی وشو پیغمبر ته وحی کی گی تعلق دا اللہ صدا جو لے نرال دا کسان لیکن خیرات پا کیو دغه دا غا کسان بیر آسی پسر پشانتا دا سر دا غا یاد غای من الزہاب دا سروزرو دا غای یاد غا د سرم نسونے آغی پتا کڑیوا آغی کسانو ها پا دی ماری غنیمت کی بوشو ایکنم فوازع نکي خو دا سر د سرو زړو ها د نبي عليه السلام په مخ کې جهاد ور دادې يا مال غنیمت کې اغ شي کې خو فجأت النار نوراغور فاكلتها نور اغ غنیمت ولو خوره دا شيخ صفاش کنا خي دل سال شيخ خاص کړو نو هغه چې کم ته خاص شوی او داغه په وجه غنور غنیمت نه قبلې دا او چې کله غنیمت کې اغسر د سونه د غوا یا د وای چې دې خاص کړی هغه هم په یمه کې خو نور نور چت کړس فلم تحلل الغنائم لعدن قبلنا دې حنو حلال غنیمتونه د پاده یو قسمه کې زمنګ نا ثم حلل الله لنا الغنائم بیا رواق الله زمنګ پر غنیمتونه پوخا غنیمتونا بازو مطنو که روانو د خلقو دا الله اللہ امان دیلوی سانو کام جهاد بیمکاو جهاد که چسا ملاو غا با جو نو آغا با آغا سیزل آب ایل رکون لکا داو کورا غنیمتونا ملاو جو آغا با سیزلی شو وسو غنیمت ملاو شو زان لے استمالا وا دا اللہ دیلوی فضلو شو مقمانیم بیا رواک لاللہ زمان دا پارا غنیمتونه لما ولی منگ لا روا لما لم مار قال شولد الله زعفنا كمزور وال زمان وعجزنا او عجزي زمانه فاحللها لنا لروايت الغنمه زمن د پار متفقن عليه اتفاق له ای اوس روا دی او خل جاهدونه د کوشش نکه مشه دا روا نه وینو بیا خو شي الخلفات ته حدیث کی یا یو لفظ تیر ش مخ ولا احد اشترا غنما او خلفات خلفات بفتح الخاء معجمه وكسر اللام جمع خلفات وهي الناقه الحامل داغو قد حامله بارداره چې به ګړي بچو اصحاب عن ابي خالد حكيم الهزام رضي الله تعالى عنه احد حكيم الهزام النبي اسلام رشتہ دار او نبی علیہ السلام نے سوالو کو یو سلسلہ چې دا شهراکا ورے کا بیا یې سوالو کو بیان ورکو بیا سوالو کو بیان نبی علیہ السلام ورکو نبی علیہ یا حکیم ما دا ما سوال سره کې ہاں اغه الله نے سوال کو چې ماریام راکيو طالب بس بیا به زمانہ سره کې الله نے اغره شوا حکیم نهظام د نبی السلام پلاس کلاس کې خو دوه حضرت سبب بیعت کوم چې زب بدن نه پس د مخلوق نه د چا نه سوال نکو بس ترتیبوره حدیث کې راځي چوزل په خپل سوالي باندې سور او حکیم نهظام او دا غنه لخت چابک پرې وته ځکتا چابک دې پرې وته دا چابک پسې کوشو او هغه را واده سه د بیا سوچونه کته کسان نه سوې غوړه سه به دب سه کوزيدي منتبه دی ویل ومقام سم د کیناسو وینا ما د پیغمبر سره بیا ات کړې چې دغه د مخلوق نو سوال نو کو م بیا د خپل یو کار کوم او هغه داسه حکیم جور شوی بیا حکیم نظام رضی الله تعالی او جدیل وی مالدارو دیل وی تاجرو داسه تاجرو چې نبی عليه السلام اغه یو درهم یا دو درهم ورکړه جلال ش او زما د پارا پدیبان د قربانې ساروي مالا والا حديث کې راځي حکیم نه نظام دې چتو درهم اور کړو نبی عليه السلام اغلاله منډې تا هغه تو دې درهمو اخلی او اخليو په خرصې په ګټا اخلی او په خرصې میله کې واغسته خرص کړو واغسته خرص کړو پدی کې نبی عليه السلام لا پاو تو درهمو کې د قربانې قدم راوستي دو او دویا سلو در همه لسه وایو ملک جو مداد حضرت والا ودا سو ودا جي ستاغه در همو چې ما جلول فد میلا کې نفيدم میلاو شو غدم میلاو شو نبيه دے سلام هغه دویا سلو در همه خیراتي ورغلو ودا پیسې خود قربانای وي او, آو قربانای بانی خپل قربانی وکړو هو اثر ادا او چې نبيه دے سلام تاسو چت کړو وي الله حکیم نه هظام لا ډیر ګدې خاور ملي الله تعالی وبکه خیر واچو حکیم نظام حدیث کی راځي کاغ به خاور ما غسې دې پای کې الله خیر او برکت هغه اچو ګور نن سبا چې چاله دې پیسې ورکړي او شه ورک ځاله په خلیجی کې دې راګټ مال کار خرابونو کان نه چلی دا نو الله زکه دا کار بارودري کله اوبې چې نه کان پیسې چاله کزه دن کار کې مشغوله ما دا پیسې واده کاروبار پیسې زمونی سپکار منګای د کان نه چریګو شوی چېب کې منډي ولاد هغه پچې دی وني کی هغه په بد حالت کې پیسې دی واری الله تعالی هغه ته نپری دی د علماو سره دینه په غیر مخروی اکوا چې بیا د کیا در کې خو نه بیا هم خاصې چلاوه قالا حکیم نے زامو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا واغس اغستونګیو خرڅونګي په اختیار کړی سو پوری چې د ډولني جدا شي وي د یو بل نه د ډول په میلکي دي دا څنګه سبا چې خلک میډه کوي کنه سوک سروتا ولاله سروه خرڅه سوک سروتا ولاله سروه اخلي سروه خوښو په شل زړه بروپای باندې الکا پیسې ور کړې اغه پیسې واغس دي د جلب اون یو بل سره موجود دي الکا اساروې می خوښنه شي به یې خوښ مې شو خو بس ګران دی واړه هم بس بالکل راکا چې سو پور چا غي جدا شي نو اختیار دی ک پیسې والا واپس کوي او ک ساروي والا شی واپس کوي اختیار د دو واړو دی هغه خو چې سو پور دی یو بل نه جدا شي ويني دي که جدا شو بیا اختیار ختم اگر چې باجه مو ته اختیار ختم حدیث کې راځي ف ان صدقه وبین ابورك لهما فی بما کدی دوالو دشیاوی پدې خرڅولو هغه ستلو کې وبینا او بیان وکړه د عیب وای دا کوي خرڅوم خو په کې دا د جزان پساتا وال کئ و چې دا به ښکارې کته دا سړې دي بیا او یا لیوانه مځد عالم نو خاصم پیسې ور کوم بده ګور بای رکم خو ګوره دا غانو و تدریګي میخان و بیا دا څه کولې مسار دا څه پي کوي ستني ولوالې غولانې تر څو ټکه کړې یا ټولې زل وشه نه ده او دا څه پي کوي چې کورته بوځي هغه د مچې د چچلو هغه کار یا به یا به مچې کې نه وري نو عيب به کار به او هغه به د پیسو عيب کار وکړي شمېدا پیسې دي اسره دې د کوټه پیسې وڑوماندی پیسې وبم عیب کارکه او غو په خپل سي دې عیب کارکه نو کډوار عیبونه کارکله او رشیایو وینو پورې کلهه مافی بهما خیر او برکت به واچولې شي دوارو لپاره په سودا داغتوارو کې یو لو بالا پیسو کې خیر واچي او بل به الله پاغساروي کې یا پاغسیس کې خیر واچي کاروبار کې وان کتما وکذبا محیقت برکتو بےما او کو دی دواړو پټکه عیب د پیسو عیب پټکه چکوټه به ګیمنکو مونډله او بل د خپل مبيش پټکه نقصان پټکه او دروغ وی دواړو نو ختم بکلیږي برکت د دواړو د خرڅولو یو لبالافه پیسو کې خیر وانه چې سږو مصلد شي لاذت دا به رسیدلې نه پیسې به ته چاو کری دا رسید شي دی او په بلبوا مبيعه هغه ويا مردار شي یا بمله یا به سامان ته خلک لوټ کی الله پیغمبر پاک ویری محقت برکت او آیا به غلاب کې خیر او برکت ناشې متفقن علی الله د زمون سوداګانو کې پازیز کې خیر او برکت منلو اچي